Tulajdonképpen kiderült, hogy mi volt Nándi baja, kérdezte Nóri, és belekortyolt a hideg italába. Nem tudta feldolgozni, hogy a dolgok néha másként alakulnak, mint várjuk. Aztán megrosszolt az időzítés. Válaszoltam. Aztán megjött egy magas, szexi, hajós kapitány, tette hozzá Éva. Részleteket csámcsagott egy oliva Nóri.